Iepurile și porcul spinos Odată ca niciodată, lângă un câmp de napi, trăia o familie de porci spinoși Mama și tata au fost nevoiți să plece, așa că acum cei doi frați gemeni erau singurei De... Ai ah, mai trebuie un pic de... Ah, Ai mai trebuie un pic de... Ai mai trebuie un pic de... Oh, spune odată, ce mai trebuie în supă aia? Ah, îi mai trebuie un pic de... Știi ce? Nu mai suport asta Am să merg la o plimbare până tu îți dai seama ce mai trebuie în supă Și sunt foarte flămând, așa că sper că o să te descurci Chiar nu-mi dau seama care e ingredientul secret al mamei? Nu mi-amintesc deloc Ar fi trebuit să iei rețeta Am luat-o, dar am pierdut-o Tu de ce n-ai luat-o? Am luat-o, dar am pierdut-o Tu de ce n-ai luat-o? Eu am plecat de aici oh, Mami, mi-e dor de tine Să te cu curând mai iau un nap! Bine? Pentru salată! Bine! Așa că porcușorul spinos și-a lăsat fratele gătind și a plecat să mai scoată un nap. Lângă grădina de napi era una de varză, unde venise să locuiască un iepure de câteva zile. Bună, domnule iepure! Sunteți nou pe aici? Ce-ți ție micuțule? Ce amuzant! Ce haios! Ce amuzant! Ce haios! Hei! De ce ai făcut asta? Oh, micuțul e supărat! Ești așa distractiv, micuțule! Ce-mi mai place? Hei, termină! Care e problema ta? Niciuna! Îmi fac griji pentru problema ta! Ce vrei să spui? Picioarele tale! Tu apuci să umbli sau cazi mereu și te rostogolești ca o minge cu țepi! Trebuie să fie dificil, nu? Să trăiești cu picioarele astea, domnule micuț cu ce ești? Bine ajunge, uriașule! Dragul de tine, nimic nu pot să faci pe scobitoarele astea pe care le numești picioare <laughs> Chiar ai încercat să mă lovești cu ele, cel mai comic lucru din lume Poate nu sunt capabil să te lovesc, dar cum pariu că te pot întrece într-o cursă Poftim? Tu mă provoci la o întrecere? Serios, micuțule? Da, ți-e frică? A fost o glumă bună! Trebuie să recunosc Deci chiar ți-e frică? Ești nebun? Mie? Să-mi fie frică de tine? Aș putea învinge o sută ca tine într-o clipă, așa Vezi? A fost bine, dar nu destul de repede De ce nu exersezi tu, iar eu merg acasă să iau prânzul? Apoi ne întrecem de la copacul ăsta, de la marginea asta a câmpului, până la ăla de la capătul câmpului. Poftim? Ne vedem în jumătate de oră. Numai bine! Ah, îi mai trebuie un pic de... Chiar am făcut asta? Ai adus napul pentru salată? Ce mai trebuie în supă? La supa! trebuie să câștig o trecere. Și porcul Spinos i-a spus fratelui său Jamon tot ce s-a întâmplat între el și iepure. Iepurele e rău. Dar cum ai să câștigi tu cursa? Am un plan. Porcul Spinos s-a gândit la un plan. O jumătate de oră mai târziu, cum au hotărât, porcul spinos și iepurele s-au întâlnit la copac Văd că ești punctual? Îmi place asta! Ești conștient că asta e o cursă de alergare între mine, un iepure și tu, un micuț porc spinos? Bine atunci! Tu iei braz de asta, iar eu iau pe asta Stai pe poziție! Tu dai startul! E locuri! Iepurele, micuțul porc spinos Fiți gata! Iepurele, micuțul porc spinos Fiți gata! Iepurele, micuțul porc spinos start! Crede că mă poate întrece? Nebunul! Dar nu-l văd nicăieri! Mă cautai pe mine? Tu ai ajuns deja? Credeam că ești rapid. Ce-ți-a luat atât? E imposibil! Ne mai întrecem o dată. Bine! Mm -hmm. În sfârșit ai ajuns! Îmi făceam griji! Nu poate fi adevărat! Ne mai întrecem o dată! Ești din ce ce mai încet! Poate ar trebui să te antrenezi mai mult! Acum văd doi porci, spinoși. Ce se întâmplă cu mine? Tu ai spus că poți să învingi 100 ca noi și totuși ai pierdut în fața noastră doar doi! Voi... Sunteți gemeni! Așa e! Dar ați trișat! Ne pare rău, dar și tu ai fost rău, știi? Ai picioare mai puternice, mergi mai rapid, dar se pare că noi avem voință mai puternică și mai multă minte. Poftim! Ia asta! Ne pare rău! Stai! Asta e din câmpul meu și îmi pare și mie rău Voi doi îmi veți fi buni, prieteni! Promit să nu mai fiu rău niciodată! Și noi promitem! Și noi promitem! De asta a avut nevoie tot timpul! Varză! Ingredientul secret al mamei e varza Ce bun! Ingredientul secret al mamei e varza? Ingredientul secret al mamei e varza? Și astfel, cei trei au devenit prieteni buni Fiecare dintre noi e priceput la unele lucruri Iar la altele mai puțin priceput Așa că nu trebuie să fim nici egoiști vis-a-vis -vis de talentele noastre, nici triști vis-a-vis -vis de slăbiciunile noastre.